Gauzak eta hamar minutu, norar belbide, Baiona, arratzaldeon. Zer moduz? Ongi, tuzu? Oso, ongi. Aitin baino hori aurri bai? Aurri, zalantzarik gabe, eta eskorpion zen inbiriaten ere bai pikin bat. Bai, nik ere ork kantuza guriak ebrik izan zuten, ematen du gugu, eh? Nuan entzirea ikusterat du? Ba, ez dakit, zetokatidei erigere. Agian pasatuko dira mendik? Jakina da edo ez da ukatu dira, dira. ikere. Ba, meikusiko 두고 segitzeko. Ugan. Su, gaio baina decentes lehenago hasitako taldea. Baimen, nerabe enntzalarik ba biziki mudan ziren. Kantu bi kantu ek pasatu itzunak e. Uh, Oroitzapenaino ez wali Modaldi desberdinak izan dituzte. Hori izan da Itxu, Itxura batean. Zuk zer berri nora? Benik uh, beti aiti, uh, nitsuki. Eta haitien atzo gertatu den azken mirakulua, edo? No? Ezan esan? Ah, bai, ze musika entzuten nuen, tarin nintzen? Ez ure musika? Ez uzuentzuten? Bai. Eh? Ah, Uzten egun musika? Haitiko azken mirakulua, zeraz? Haitiko azken mirakulua, Hori da, lurikaratik uh, amikabat egunetara gertatu mirako hilua. Itz hori hainitzetan erabilizan da, ulektezina ulektzeko azken egun hauetan, jainko edo divinitatez gogoratzen ari dira zenbait komunikabidetako kazetariak. Haiti madarikatua omen dela ere egana izan da, hori ere ulektezina ulektzeko jainkoa da giltza edo. Zenta pobrezia, miseria, zikloiak, goxea, eritasunak, eta orain lujikara ikaragahi hau. Ahazuen bat aurkitu behar guzti horrean esplikatzeko, eta araberaz, haiti uartzen madarikatua dela erabaki dute komunikabideak. Iztegian begiratzen, madarikatua hitzak saietxe dena zori gaitz bat adirazina edu. Jainko batek edo destinoak imposatu zorigaitza. Zigortua Zigohtu haiti, Dani Laferriak idazlea etiarrak lurgikara bizi zandu hantzen uh, hotel batean ez beharra gertatu zelarik eta hotelai duriz suntxitu uh, zaio behinan uh, hura bizirik atera da eta laster ersartu da Mongealera, Kaned Kanadara han bizi baita aspaldian ez bakarrik bere burua salbatzeko baizik eta munduan edatzen hasiak ziren esterotipuen salatzeko hasiz beraz preseski madarikatu hitzatik lehen man degunkariari eskaini elkarrezketan madarikatu aitza ez gehiago erabiltzea galde gindu insulta gajia delako aitia jentzat horrek supozatzen duelako preseski, aitik zerbait gaizki eginduela eta hori gaitea biziki lan jeroxada egia feangizu gai zaiteaz gain eta berdin salatu du ere ugartean zehag ari diren lapurretan salaketa etengabeak hitz horrekin ere kaso egin behar dela errandu lehen egunetan lapurretak baino egitaren arteko elkartasuna dela nagusitu zehaztu du eta hori numaitik ere komunikabedetan ez da aski aipatu Ez dukatu uh, aleire bi milioi egitaren artean gaizkileak izatea, baina berak ikusi dituen lapurretak ez dira izan aipatu ohintza generalizatu zatu edo. Etxeak arrasa lujera erori haintzin beldurak gainitu eta sartu dira aitierak, hor bahneoktan aurkitzen alzitu zen janariak aurkitu, hartu eta berekin eramaiteko. Eta ez dakit hori ohintza deitzen alden, baina, bon, komunikabideak haimeste horren eta informazioa elikatur behar baita eta lujikara onuren ba, herritaren arteko tentsioa hori uh, zuten denek aipatzen. Eta halako batean, hor haurkitu dute ari bitxia, delako herritaren arteko tentsioaren ilustratzeko irudia. Amaika aldiz ikusi dudan irudia, katezkate. Zer diona uh, irudio horrek, ba, helikoptera bat ikusten da airean, nitzulikaka, eta airetik eh, janari paketetan botatzen botatz eta paketeak luga honki bezain laster aitiarek buhukan paketea norkeramanen etxera paketea austerainu eta kamera hoei begira irudi indartzoa hori bai baina hain tagapatan filmatu eta bidali irudi horiek eskapatzera utzi dut beste bortizkeria monta bat hala aitia kamerari begira ohiuka hashexe Helikopter jaren kontra. Zergatik botatzen digute horrela janaria galetzen du aitiak gazteak. Ez gara abereak, eh? humanoa gara, humanoak. Hirudiak behin eta behiz pasatu dituzte bainan mutilaren ase hori ez zaatik. Bigarren behiz ailerako kendua zuten gazteunen uiua, paketea eskuratzeko burroka bakarik eh, ikusten zen besailetan. Hal ere, idurriz gelitu dira ogen egiten. Azken egun hauetan ez dut gehiago horgelako helikoptereorik ikusi, Ameriketako Estatu Batuetan den Haitiko ambasdurak egin de galdera ofizialki helikoptereotik ez gehiago janaria botatzeko eta iduriz uh, entzuna izan da. Humanoak gara, humanoak, bai, higia du gazte horrek. Batzuetan badirudi, beltz pobre horiek humanoak direla anzten dugula. Hara, lurikara gertatu eta aste bat berantago, miagitzeko aireportuan gertatuak oiartzun berezi bat egiten dio mutilo honen oiuari zirra lehuneko David Quinn emazte gaztea aireportura ekarri dute frantiako poliziak joanen den ustegunean gertatu da hori, frantsez paperik uh, ezpaitu eta beraz uh, frantziatik uh, kanporatzeko asmoz. Baina ezin izan dute emaztea oiuka hasi da, bilustu da eta bere burua lujera bota du behin eta behiz oiuka ari zela hortik errite txera bidali dute eta eduriz uh, osorik da bizirrik da azteko eta bihar pasatu behar da baiunako hauzitegitik eta hana erabakiko dute, zerregin David Queen kasuarekin behizkigilea bera dela beradela ala dirudi azteko komunikat bideetan hordena legia irudikatzen dute poliziak eta David Queenak behiz be, legia ez du bere burua lujera botaz. Bortizkeria emazte honek du sortu iduriz, hala agertu da bai, bertxo desberdinetan. Emazte horren historia zenhen ez, ba, ez dakit, baina zera lehonetik oneraino etorri bada, ez dut uste plazerrez izan denek, eta generat bere burua bota balimadu hain bortizki lujera, baina ez dakit baina. Butxeenez, ba unganuki edo berkolitzateke entzun lehenik zer duen erraiteko gaizkigile bezala tratatu hain zin baina bizkitartan ez zena hori gertatu delarik, ba urbil hainbat autetxe eta agintari ziren miarritzeko aireportuaren urte horrena auspatzeko pintxo frantzisak diaten haiz ziren eta ne mugitu angeluko hauza peza jaman espilondo, horren ondotik pasatu da zenbait metrotara eta burua ez du itzuli ere eta ez du galdegin ere zer gertatzen ari zen. Eta Didier burrotra miarritzeko senatore eta hauza peza kere hiduriz, bo, du deus egin, eta berantago esplikatu duen az, emaztearen oiuak hauk ba, baten oiuak zirela uste izan du, eta ganeztak inolana hasi izan dituen, baina kapritxo bat egiten ari zen, hauk bat uste uz, zuen zela, eta beraz ez da bat ere urbildu ez du begiratu ez zer. Jara beraz, gure mundua, existitzen ez balitz, amastu, am, asmatu berkolitzateken ustez. Eta ahantzigabe, haiti gora haiti bera, ba, haitiri ez ahantzera dirua bidaltzea, eh? humanuak baitira ahiti ahrak eta beztabatzuk ez altik. Zenta ez dakit zaku kandu zen nire SMS berabena nire telefono konpainiak bidali dit SMS bat eta galde egiteko edo proposatuz aitiri euro bat bidaltzea eta hori ba SMS bat bidaliz behinan konpainiak ez du ansten ahatik zuk SMSa hori bidaltzean ba SMS baten prezioa ere kentzen dizu zure abonamendutik. beste dirua emaiteko molde bat da bankuena, eta horiek ere ez baitira zozuak hamar ba euro eman aitiri eta bankuak zazpie euroko komisioa artzen dizu hamar uh, euro horiek uh, aitirat bidaltzea gatik, haraberaz Ba, zinez, gure mundua eksistitzen ez balitz, ham, asmatu berkolitzatzik egin ustez. Nora, arbelbideak sinatu da, gaur zortzik gehiago nora, Bai, behin. Asteona izan.